Kapitola stá, list Příštího rána pro mě vašet přišla, když jsem dojídal snídani. Pojď, vybídla mě. Karaserec se celou noc modlila, aby přišla bouře, ale venku jenom fouká. Netušil jsem, co to znamená, ale ani se mi nechtělo ptát. Vrátil jsem svůj dřevěný talíř a otočil se. Uviděl jsem pente se žloutnoucí modřinou na čelisti. Pente nic neřekla, jen mi sevřela paže v otevřeném gestu podpory. Pak mě pevně objela. Překvapilo mě, že mi její hlava dosahuje sotva poprsa. Už jsem zapomněl, jak je malá. Vítelně bylo ještě větší ticho než obvyklé a i když nikdo necivěl, všichni poslouchali. Vaše mě dovedla do parčíku, když jsme se setkali poprvé a zahájili jsme obvyklé protahovací cviky. Když postupně postup mě trochu uvolnil, utlomil úzkost na tupé brumlání. Když jsme skončili, vykročila přede mnou do skrytého údolí mečového stromu. Nadíval jsem se. Deinda by se měla zkouška odehrávat. Na trávníku kolem stromu postávalo asi tucet lidí. Většinou byly v bojovnické červené, ale viděl jsem i světlejší šaty. Odadl jsem, že jde o významné členy komunity nebo možná žolnéře na odpočinku, kteří stále pracují pro školu. Ašet ukázala ke stromu. Nejdřív jsem si myslel, že mě jen upozorňuje na jeho pohyby. Jak předtím prohlásila, byl dost větrný den a větve sebou divoce zmítaly. Potom jsem zahledl u kmene záblesk kovu. Když jsem se podíval pořádně, viděl jsem, že je ke kmeni přivázán meč. Vzpomněl jsem si na Selian, jak tenší mezi ostrými listy, aby plácla do kmene. No a všem. U kořenů stromů je několik věcí, řekla Vašet. Tvá zkouška je dojít tam, jeden přednět si vybrat a vrátit se s ním. To je ta zkouška? Zeptal jsem se. Vyznělo to ostřeji, než jsem zamýšlel. Proč jsi mi to neřekla? Proč to jsi nezeptal? Opáčila suše, potom mi ale jemně položila ruku na paži. Řekla bych ti to, nakonec. Ale bylo mi jasné, že když ti to prozradím příliš brzo, zkusíš to a ublížíš si. No, díky bohu jsme si to nechali na dnešek. Odsekl jsem, načež jsem si povzdechl. Odevzdaná omluva. Co se stane, když tam vlezu a rozseká mě to na kusy? Že budeš pořezaný, to je předem dané. Rozhodla si košely a ukázala pár známých bledých tenkých výzev na rameni. Utázka je, jak moc a kde a jak se budeš chovat. Znovu si košely upravila. Listy neřežou moc do hloubky, ale dávají si pozor na obličej a krk. Na místa, kde jsou cévy a šlachy hned pod kůží. Rána na prsou nebo paži se snadno zahojí. Horší je uříznuté ucho. Díval jsem se, jak strom zachytil pory v větru, jak se větve blázňují rozkmitaly. Co člověku brání doles tam po čtyřech? Prdost, odpověděla a očima pátrala v mé tváři. Chceš se proslavit jako ten, kdo při zkoušce leze po čtyřech? Kývl jsem. Tohle pro mě platilo dvojnásob. Jako barbar jsem musel ukazovat víc než jiní. Znovu jsem pohledl ke stromu. Od konců šlehajících větví to bylo ke kmení asi 30 stop. Pomyslel jsem na jízvy na tempyho těle nebo na karsertině tváři. Takže je to zkouška nerevu, prohlásil jsem. A píchy. Je to zkouška mnoha věcí, pravila Vašet. Tvé chování toho hodně naznačí. Můžeš si zakrýt obličej rukama a vyrazit ku předu. Nejpřímější cesta je konec konců nejrychlejší. Ale co to o tobě vypovídá? Si bík, který slepě útočí, si zvíře bez jimnosti a půvabu, pořasla hlavou a zachmořila se. Od svého studenta očekávám něco víc. Zamžoural jsem, pokoušuje se zahlednout, jaké další předměty pod stromem leží. Nejspíš nemám ptát, jaká je správná volba. Je mnoho správných možností a mnoho nesprávných. Pro každého je to jiné. To, co přineseš, o tobě také leco zřekne. Tvoje jednání leco sporozradí, pokryšilo rameny. Tohle vše Shein zváží, než se rozhodne, zdají si přijat do školy. Když o tom rozhodne šehin, proč jsou tu ti ostatní? Vaše cenu ceně usmála a já v jejich očích spotřil skrytou úzkost. Šehin sama nepředstavuje celou školu. Pokynula s k kademům kolem stromu, ani nepředstavuje celou stezku latanty. Zvedl jsem se a uvědomil jsem si, že ty košile jež nejsou rudé, nejsou ani světlé, ale bílé. Šlo o vůdce ostatních škol. Přicestovali sem, aby se podívali, jak barbar podstoupí zkoušku. koušku. Je to běžné? zeptal jsem se. Vašet zavrtěla hlavou. Mohla bych předstírat, že nevím, ale mám podezření, že karsere tím dala vědět. Můžou zvrátit všechny na rozhodnutí? Vašet zakroutila hlavou. Ne, je to její škola, její rozhodnutí. Nikdo nebude spochybňovat její práva učinit ho. Postraně jí zakmintala ruka. Avšem, tak dobře, přikývl jsem. Vašet mi vzala ruku do svých dlaní, pevně ji sevřela, pak ji nechala klesnout. Vykročil jsem k mečovému stromu. Vítr na okamžik ustal a hustá klenba věcících větví mi připomněla strom, když jsem potkal stája. Nebylo to právě povzbudivé pomyšlení. Sledoval jsem výřící listy a pokoušel se namyslet na to, jak jsou ostré. Jak se mi zaříznou do těla. Jak proniknou tekou kůží na mých rukou a přetnou mi jemné šlachy pod ní. Od okraje klenby do bezpečí ukmene to nebylo víc než 30 stop. Vlastně ani ne tak daleko. Pomyslel jsem na selean, jak prolétá jako střela mezi listy, jak skáče a odráží větve. Když to dokázala ona, určitě to zvládnu i já. Ale jen jsem si to pomyslel, hned jsem věděl, že to není pravda. Selean si tu hrála celý život. Byla hubená jako proutek, bytá jako cvrček a proti mně poloviční. V porovnání s ní jsem byl těžkopádný medvěd. Viděl jsem na opačné straně stromu hrstků ademských bojovníků. Stáli tam i dva v zastrašujících bílých košilích. Cítil jsem na sobě jejich pohledy a měl jsem z toho zvláštní radost. Když je člověk sám, je snadné mít strach. Je snadné pořád myslet na to, co možná číhá v temnotě pod schody do sklepa. Je snadné upadnout do neplotného nutkavého přemítání o nesmyslech, jako třeba o šíleném nápadu vejít do bouře vyřících nožů. Když jste sami, můžete se spotit, spanikařit, zroutit se. Ale já nebyl sám a nesledovali mě jen vašet a šehin. Měl jsem obecenstvo. Byl jsem na jevišti. A nikdy na světě se necítím lépe než na jevišti. Čekal jsem těsně mimo dosah nejdelších větví a pozorně jsem sledoval, kdy se v jejich pohybu objeví mezera. Doufali jsem, že jejich náhodné mávání a otáčení mi alespoň na okamžik otevřit cestičku, po které budu moct vyběhnout a odrážet listy, které se ocnou příliš blízko. Mohl bych použít čeření vody, abych si před nimi ochránil obličej. Stál jsem na kraji klenby a sledoval, číhal na otevření cesty a snažil se předvídat vzorec mávání. Pohyb stromu mě ukolébával, jako už mnohokrát předtím. Bylo to překrásné, všechny ty kruhy a oblouky. Jak jsem ho pozoroval, mírně omámený pohyby větví, cítil jsem, jak má mysl sklouzává do průzračného, prázdného unášení výřícího listu. Poznal jsem, že pohyby stromů ve skutečnosti vůbec nejsou náhodné. Byl to vzor, tvořený nekonečně proměnlivými vzory. A pak, s prázdnou a otevřenou myslí, jsem spatřil, jak se vítr přede mnou rozprostírá jako když mráz potáhne okno tenkým povlakem. Jednu chvíli nic a v té následující vidím jméno větru jasně jako vlastní dlaň. Krátce jsem se rozhlédl a opájil se tím. Měl jsem tu chuti na jazyku a věděl jsem, že budu-li si přát, můžu rozpoutat bouři. Můžu vítr uklidnit a nechat větve stromu vyset tiše a nehybně. Ale to mi připadalo nesprávné. Místo toho jsem prostě otevřel oči do kořán a díval se, kde se vítr právě opírá do větví. Díval jsem se, kde obrací listy. Pak jsem vešel pod klenbu, klidně jako do vlastních dveří. Udělal jsem dva kroky a zastavil jsem se, když přede mnou rozřízli vzduch listy. Ustoupil jsem stranou a pak dopředu, když vítr rozkýval větev těsně za mnou. Postupoval jsem mezi dančícími větvemi mečového stromu. Neběžel jsem, ani do listů zuřivě neplácal rukama. Kráčel jsem obezřetně s rozmyslem. Takhle nějak se pohybovala šehin v boji. rychle, i když někdy uměla být bytá. Pohyby volila dokonale, pokažde je zamířila tam, kde potřebovala být. Ani jsem si to nestačil uvědomit a už jsem stál na tmavé hlíně, jež obklopovala široký kmen mečového stromu. Sem výřící listy nedosáhly. Pro tuto chvíli jsem byl v bezpečí. Uvolnili jsem se a soustředil se na to, co tu na mě čeká. Meč, který jsem zahlédl z okraje Louky, byl přivázaný ke kmeni bílou hedvábnou šnurou, když se táhla kolem kmene. Meč byl povetažený z pochvy. Viděl jsem, že jeho čepel se podobá vaše zbraní. Jeho kov měl zvláštní lesk odstín bez jediného kazu. U kmene na malém stolku ležela povědomá červená košile, úhledně složená v půli, Šíp s jasně bílým opeřením a válec z dřeva, do jakého se ukládají světky. Mé oko upoutal jakýsi třbit. Otočil jsem se a spatřil jsem silnou zlatou tyč, zraženou do země u kořenů stromu. Bylo to skutečně zlato? Sehnul jsem se a sáhl na ní. Na dotek prstů byla tyč studená a zdále se příliš těžká, abych ji mohl vytrhnout jedinou rukou. Kolika si váží? 40 liber? 50? Dost zlata na to, abych mohl na univerzitě zůstat navždy, ať by mi zvyšovali škole, kdo ví jak slovolně. Pomalu jsem obejšel kmen a uviděl na nízké větvi třepotavý kus hedvábí. A kousek dál vysel na stejné šňůře další meč, obyčejnější. Ještě dál tři modré květiny, svázané modrou stuhou. Zašla vinská pulpence. Dlouhý plochý brousek, stmovlý olejem. Došel jsem na opačnou stranu kmene a spatřil tam lidaběle opřené své pouzdro sloutnou. Když jsem ho tam uviděl a uvědomil si, že někdo vstoupil do mého pokoje a vytáhl mi ho spod z postele, naplnilo mě to strašným hněvem. Bylo to tím horší, že mi bylo jasné, jak Ademové smýšlejí o muzikantech. Znamenalo to, že mě považují nejen za Barbara, ale nevíc za lacinou, nevkusnou děvku. Dale mi ho tam, aby se mi vysmáli. Když si v Imre jsem zavolal jméno větru ve strašlivém hněvu, když mi Amros zničil loutnu, a přivolal jsem ho v růze a zřivosti na svou obranu před Felurian. Ale tentokrát ke mě to jméno nepřišlo při silném citovém hnutí. Vklouzlo mi do vědomí pomalu, jako bych chytal vznášející se samínko bodláku. Když jsem spotřel svou loutnu, příval žavých pocitů mě vytrhl ze stavu listu, jako když vrapce udeří kamenem. Jméno větru se roztrhalo na cáry a zanechalo mě prázdného a slepého. Když jsem se podíval na bláznivý tanec listů, neviděl jsem vůbec žádný vzor, jen tisíce větrem unášených břitev rozeřezávajících vzduch. Dokončil jsem kruh kolem kamene a v žaludku se mi usadil uzal obav. Přítomnost loutny mi jasně sdělovala jedno. Kterýkoliv z těchto předmětů by mohl být pastí, kterou mi někdo nastražil. A pojídala, že ve se jde o víc než jen o to, co přinesu zpátky. Jde i o to, jak to přinesu a co udělám potom. Kdybych vzal zlato a podal ho šehin, dokazovalo by to, že jsem ochoten posílat škole peníze? Nebo by to znamenalo, že lakotně tíhnu k něčemu těžkému a nepoddajnému, i když to pro mě představuje ohrožení? Toto se dalo říct o kterékoliv z rozložených věcí. Kdybych si vzal tu červenou košili. Dalo by se to vykládat tak, že už usilují o právo nosit ji, nebo že se nefoukalně považuju za hodna vstoupit do řad bojovníků. To platilo dvojnásob o starém meči, jenž tu vysel. Nepochyboval jsem, že je Ademům drahý jako dítě. Znovu jsem pomalu obešel strom a předstíral, že zvažuju své možnosti, ale ve skutečnosti mi šlo o čas. Nejistěji jsem si předněty znovu obhlédl. Ležela tu malá kniha s mosazným zámkem. Řeteno s šedým vlněným vláknem. Hladký oblí kámen na kusu bílé látky. Když jsem si to vše prohlížel, pochopil jsem, že jakákoliv volba může být vykládána mnoha způsoby. Neznal jsem ademskou kulturu natolik, abych dokázal bytěn odhadnout, co která věc představuje. A i kdybych to dokázal, bez jména větru, jenž by mě provedl klenbou zpátky, budu důkladně pořezaný, než se dostanu ven. Patrně netolik, aby mě to zmrzačilo, ale dost na to, abych z toho vyšel jako neohrabaný barbar, který tu nemá co dělat. Pohlédl jsem na zlatou tyč. Kdybych si vybral bralí, její váha by mi aspoň poskytla výmluvu pro neobratnost. Možná bych z toho nakonec mohl udělat pěkné představení. Neklidně jsem po třetí obešel kmen. Cítil jsem, jak se vítr zvedá a větve kolem šlehají ještě divočejí. Pot na těle mi ve větru vysychal, až mi začalo mrazit a roztřásl jsem se. V té úzkostné chvíli jsem si najednou uvědomil naléhavý tlak v něchýři. Moje tělesné nutkání si nestaralo o vážnost situace, prostě jsem si musel ulevit. A tak, uprostřed bouře ostrých nožů, uprostřed zkoušky, která současně představovala můj soud, jsem myslel na to, jak se vymočím u posvátného stromu před zraky dvou tuctů vážných a smrtelně nebezpečných bojovníků. Byla to tak děsivá a nepatřičná myšlenka, že jsem propukl smích. A když se mě ten smích vyrazil ven, rozpustil ledové napětí, které mi svíralo žaludek a zatínalo mi spáry do zad. A když si vyvedu cokoliv, bude to lepší, než se vymočit na latantu. V té chvíli, kdy už ve mně nevřel hněv ani mě nesvíral strach, jsem znovu pohlédl a na pohybující listy kolem sebe. Když mě dřív v větru opouštělo, vyblédlo jako sen při probuzení, návratně jako ozvěna vzdáleného vzdechu. Tentokrát to bylo jiné. Strávil jsem dlouhé hodiny pozorováním vzorů pohybů těchto listů. Upíral jsem zrak mezi větve ke kmeni a myslel na Selian, jak skáče a otáčí se, směje a utíká. A bylo tu jako jméno dávného přítele, kterém jen na chvilku vypadlo z paměti. Pohlédl jsem do větví a uviděl vítr. Vyslovil jsem jeho dlouhé jméno jemně a vítr se uklidnil. Vdechl jsem mu šeptem a poprvé od chvíle, co jsem přišel do Ahertu, se vítr utišil a ustal. Na tomto místě, kde vítr nikdy neumlká, to působilo, jako by celý svět zadržel dech. Nekonečný tanec listí zpomalil a zastavil se. Jako by odpočíval. Jako by se strom rozhodl nechat mě jít. Opustil jsem kmen a pomalu vykročil k šehin. Nic jsem sebou nenesl. Po cestě jsem zvedl levou ruku a přejel dlaní po okraji vysícího listu. Předstoupil jsem před šachin. Zůstal jsem stát v patřičné vzdálenosti. Stál jsem s tváří nehybnou jako maska. Naprosto nehybně. Naprosto tiše. Napřál jsem levou ruku s krvavenou dlaní nahoru a sevřel jí v pěst. To běsto znamenalo ochotu. Krvátla jsem víc, než jsem čekal a krev mi stékala mezi prsty na hřbet ruky. Po dlouhé chvíli šehen přitívla. Uvolnil jsem se a až pak se vítr vrátil.